ערב טוב לכם, אם אפשר את הכיסאות שנמצאים פה אולי להעביר לסוף, אז יהיה יותר נוח להעניש את זה בדיון או מי שרוצה לעבור קדימה. אני אנסה אה, למצות בדיון אה, של היום את הפרובלמטיקה הזו של ללמוד מהניסיון. מה ללמוד מהניסיון בנושא של האיום הפשיסטי, ללמוד מהניסיון בנושא של ההתמודדות עם האיום הזה. אני קצת התלבטתי איך בדיוק לנהל את השיחה שלנו, ובסופו של דבר החלטתי לא לעשות אותה כהרצאה מאוד מאוד שיטתית על מקרים היסטוריים שונים במקומות שונים בעולם. <אנת> אני כמובן אשמח להרחיב, אם תרצו להתייחס למי מהניסיונות האלה בצורה יותר מפורטת בשלב השאלות, אז אני אשמח להרחיב ולהתייחס, אבל חשבתי שבכל זאת לסגנה של דיון ראשוני וחשיבה ראשונית על הפרובלמטיקה הזו, כדאי להציג את השאלה ואת הניסיונות להשיב על איך לומדים מהניסיון במאבק האנטו-פשיסטי בצורה קצת יותר כוללת ולראות איך אנחנו מתקדמים מכאן. אני אציג בעצם אחת עשרה טענות ואנסה כל אחת מהן להציג בצורה קצרה ותמציתית. אני מניח שיהיו לכם שאלות או הערות, אז מי שיש לו שאלות או הערות מוזמן לרשום אותן, וכמובן כל אחת מהטענות חשופה לביקורת. ולשאלות ולהצעות אחרות. הטענה הראשונה שלי, שהיא טענת ההתחלה, היא שהפרובלמטיקה הזו של האיום על המרחב הדמוקרטי היא פרובלמטיקה מאוד בסיסית, יסודית, ושיש טעם אמיתי בניסיון ללמוד מהניסיון. הטעם האמיתי נמצא בכך שאנחנו לא באמת חייבים להמציא את הגלגל, יש הרבה הרבה ידע תיאורטי בשאלה של איך נוצר, איך נוצרים תהליכים פשיסטיים, יש גם ידע תיאורטי בשאלה של איך מתמודדים עם תהליכים כאלה, יש ניסיון פרקטי, מהדברים האלה כדאי אה, ללמוד וכדאי להכיר אותם היטב אה, כמענה לבעיות ולתופעות שאנחנו נתקלם איתן. הערב הזה מתקיים בהזמנת סניף תל אביב של מאקי, שהיא המפלגה הקומוניסטית הישראלית, ויש בזה לטעמי משהו מאוד הגיוני ונכון, כיוון שאם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה של התנועה הקומוניסטית לאורך המאה ה-20, המאבק נגד הפשיזם היה אחד המומנטים המרכזיים ביותר בהיסטוריה של התנועה הזאת. אני אומר את הדברים <coughs> בצורה קצת יותר חדה במילותיו של ההיסטוריון הגדול הבריטי אריק הוקסבאום, הוא אומר שבעצם אי אפשר בכלל להבין את ההיסטוריה של התורה הקומוניסטית לאורך המאה ה-20 בלי להבין את המרכזיות של המאבק האנטי-פשיסטי בהתפתחות שלה, את התפקיד שלה בתוך המאבק הזה, כאשר כמו שהוקסבאום טוען בארצות רבות מאוד לאורך המאה ה-20, הפומוניסטים בעצם הפכו את עצמם לאורך השנים לכוח המובהק ביותר של מאבק אסטרטגי נגד סכנות פשיסטיות. הוא, הוא גם אומר יותר מזה, הוא אומר שבעצם את הכוח של התנועה הפומוניסטית במחצית השנייה של המאה ה-20 אפשר להבין רק לאור התפקיד המרכזי שלה. במאבק נגד הפשיזמים במחצית הראשונה של המאה ה-20, או הייתי אומר ברבע השני של המאה ה-20. אז הטענה הראשונה שלי, שבעצם אם, אני אושש אותה דרך הטענות הבאות, היא שיש טעם לדיבור הזה על ללמוד מהניסיון בהתמודדות עם סכנות פשיסטיות. אבל מכאן אני רוצה להגיע לנקודה השנייה, שבעצם מציבה לנו את השאלה את השאלה שממנה בעצם צריך להתחיל הדיון. והשאלה שממנה צריך להתחיל הדיון היא השאלה, ואני שואל אותה במלוא הרצינות, האם אכן קיימת סכנה פשיסטית בישראל? זו השאלה שממנה צריך להתחיל את הדיון. האם אכן קיימת סכנה פשיסטית בישראל? המובן של השאלה הוא, האם אנחנו באמת באמת מנתחים כזאת תופעה? או אולי אנחנו פשוט משתמשים בתיבה הזאת, פשיזם, פשיסטים, כאיזושהי מין תיבה תעמולתית, כאיזו מין קריאת גיוס, אנחנו צועקים פשיזם, פשיזם, ואז אנחנו מנסים להפיק כל מיני תועלות פוליטיות. עכשיו, הטענה שלי היא שאנחנו לא עושים את זה. הטענה שלי היא שהדיבור על סכנה פשיסטית בחברה הישראלית הוא דיבור äh, מטעמי, אמיתי ורציני, הוא לא איזושהי סיסמה שאנחנו משתמשים בה למטרות תעמולה, הוא משהו שאנחנו מתייחסים אליו במלוא הרצינות, וכמובן שאנחנו מתייחסים אליו במלוא הרצינות, אנחנו צריכים לגזור מההתייחסות הזאת את כל המסקנות האסטרטגיות העמוקות והקשות שצריך äh, להסיק מקיומה של äh, סכנה פשיסטית בחברה הישראלית. אבל כשאני שואל את השאלה האם קיימת סכנת השיטלית בחברה הישראלית, האם קיים עיון על המרחב הדמוקרטי בחברה הישראלית, אני בעצם מתמודד עם שתי טענות שהן נראות הפוכות זו לזו, אבל הן מובילות בעצם לאותה מסקנה. הטענה הראשונה היא, אין איום. יש טענה כזאת, אין איום אמיתי. הטענה השנייה היא, ממילא הן עכשיו, שתי הטענות מובילות לאותה מסקנה בדיוק, אין על מה להגן. <coughs> אם אין איום או אין דמוקרטיה בכלל, אז אין, אין על מה להגן, ולכן כל הדיבור שלנו על להגן על המרחב הדמוקרטי הוא דיבור חסר פשר. <coughs> האמת היא שהוויכוח עם שתי הטענות של אין איום ואין מרחב דמוקרטי הוא ויכוח שהתנהל <coughs> לפני כמה שנים, הוא אפילו היה ויכוח רציני. נדמה לי שהוא היום לא כל כך קיים, אבל בכל זאת אני רוצה להגיד עליו כמה מילים. אלה שטענו שאין איום ואלה שטענו שאין מרחב דמוקרטי, בצורה כזאת או אחרת, טענו שיש פה איזושהי הגזמה, יש פה איזשהו משהו שהוא נועד לעשות כל מיני דברים בזירה הפוליטית, אבל הוא לא באמת מבטא מציאות, מציאות קהילה. אני חושב שהיום... קיימת הסכמה רחבה, לפחות במחנה של שמאל, וגם אפילו במחנה של האוכלוסייה הערבית וההנהגות הפוליטיות של הזרמים השונים באוכלוסייה הערבית, שקיימת בעיה אמיתית. קיים איום וקיים מרחב דמוקרטי מסוים שצריך להגן עליו. אני מקפיד להשתמש בביטוי הזה, מרחב דמוקרטי, ואני מציע גם לכם להשתמש בביטוי הזה, מרחב דמוקרטי, הוא ביטוי יותר נכון לדיון מאשר לדבר על דמוקרטיה. כשמדברים על דמוקרטיה זה ישר, ישר מתעורר את השאלה האם ישראל היא דמוקרטיה, האם ישראל היא לא דמוקרטיה. זו שאלה מורכבת כמובן, אבל הטענה, ההמשגה הזו של המרחב הדמוקרטי, מה שהיא בעצם אומרת לנו זה שיש בחברה הזאת, בארץ הזאת, במדינה הזאת, מרחב דמוקרטי מסוים. הוא לא, הוא לא מספיק גדול כמו שהיינו רוצים לראות אותו. לגבי ערבים למשל, הוא תמיד גם היה יותר קטן. מאשר לגבי יהודים. אבל עדיין קיים מרחב דמוקרטי מסוים שמאפשר לנו למשל להתכנס כאן הערב, מאפשר לנו אה, להשמיע את אה, דעותינו, מאפשר לנו אה, לתקוף את הממשלה באופן חריף בכנסת, מאפשר, מאפשר לנו להפעיל ברחובות תל ונצרת וחיפה, לא מושלם, אה, עם הרבה מוגבלויות, עם הרבה הצקות, אה, עם... אה, כמו שאמרתי, באוכלוסייה הערבית, עם דברים שהם יותר מאשר הצקות, כאשר אנשים באמת רוצים להפגין, במיוחד אם הם מפגינים בימים מתוחים של מלחמות או אה, פעולות צבאיות, אבל עדיין קיים מרחב דמוקרטי שחשוב להגן על כל סנטימטר ממנו. שחשוב להגן על כל סנטימטר ממנו. זה המרחב שעליו אנחנו לומדים. וחשוב לנו לשמור על המקום הזה, שעליו אנחנו עומדים, לא בגלל שאנחנו כל כך מושרים מהגודל שלו, היינו רוצים לעמוד על מרחב יותר גדול, על שטח יותר גדול של דמוקרטיה בחברה הישראלית, אבל עם הביקורת על המוגבלות של המרחב הדמוקרטי ועם השאיפה שלנו להרחיב אותו ולהגדיל אותו, אנחנו עדיין רוצים וחשוב לנו, חיוני לנו, להגן על המרחב הדמוקרטי המסוים שקיים בארץ הזאת. הטענה של העיון על המרחב הדמוקרטי, אין, לפי מגישתי, היא טענה של עיון שבעצם מתנהל היום בתנועת מלקחיים. זרוע אחת של עיון היא הזרוע שמתחילה בגזענות ונמשכת בהשתקה. זו זרוע שהתחילה מההתקפה על מנהיגי האוכלוסייה הערבית, שתוארו כאויבים. נמשכה והתגלגלה די מהר להתקפה על האוכלוסייה הערבית בכללותה, שמתוארת כאיום, איום פנימי, אויב פנימי, איום דמוגרפי, סכנה פנימית וכל מיני ביטויים מהסוג הזה, והגיעה אה, בשנה האחרונה בצורה מאוד מאוד מסיבית גם ליהודים שחושבים אחרת. מה שהתחיל בגזענות מתגלגל להשתקה. ליהודים שחושבים אחרת, אנשי תיאטרון, אומני קולנוע, סופרים, האקדמיה, אוניברסיטאות, חברה אזרחית, הקרן החדשה, האגודה לזכויות האזרח, רשימה חלקית, רשימה היא הרבה, הרבה הרבה יותר אה, ארוכה ואינטנסיבית של אירועים שמותקפים ומותקפים בפראות, בתקשורת, במערכת הפוליטית, בניסיונות, ביוזמות חקיקה מאוד מגוונות ורבות, אה, שנמצאות על אה, שולחנה של הכנסת. זו זרוע אחת של מתקפה. זרוע שנייה של מתקפה, שאליה אנחנו פחות שמים לב, וזו שנייה, היא הזרוע של האוליגרכיה. הטייקונים למיניהם והאינטרסים והאי, אי, שלהם, המאבק על אי, הדרת הציבור ממנגנוני החלטות, אנחנו אי, רואים את זה למשל במה שקרוי הרפורמה בתכנון ובבנייה, שזה מין שאני... אם תרצו, אומר לכם כמה מילים עליו, ואם לכם שאלות בנושא, זה נושא שאני מססיק בו רבות. <הם> מהלך רב עוצמה של השלטון, שמטרתו להוציא החוצה את הציבור מההליכים התכנוניים. להפסיק את ההצקה הזאת של היכולת של הציבור להתנגד ולעמוד על זכויותיו. כן? שתי הזרועות האלה של... האיום הגזעני והאיום של הגזענות וההשתקה והאיום של האוליגנטיקה נפגשות. הדוגמה לרגישה הייתה באותה ישיבה מפורסמת של ועדת הכלכלה של הכנסת שעסקה בדרישה שלנו להעלות את הכנסות המדינה ממשאבי הגז שנמצאו ליד חופי ישראל, ששם חברת כנסת ממפלגת ישראל ביתנו דרשה משירות הביטחון הכללית לפתוח בחקירה נגד חברי הכנסת שמציעים להעלות את הכנסות המדינה מהגז ובעצם פועלים נגד, לטענתם, נגד הגז הישראלי בשירות אויבי ישראל. אז זה היה ממש מפגש סימבולי מאוד חד של שתי הזרועות של המתקפה על המרחב הדמוקרטי. מי שמעז לדרוש אה, לפעול נגד הטייקונים או לצמצם את ההכנסות שלהם הוא גם הוא משתף פעולה עם האויבים. וצריך לחקור אותו, ועדיף ששירותי הביטחון יפעלו, ויפעלו בנושא הזה בצורה נחרצית. השאלה החשובה מאוד להבנה היא השאלה למה זה קורה. למה זה קורה? למה נוצר עיון כזה על המרחב הדמוקרטי? אז הניסיון ההיסטורי מלמד, ואנחנו יכולים לראות את זה בכל הדוגמאות שנדבר עליהן בהמשך, שפשיזמים תמיד נוצחו כסוג של תגובה ימנית למערכת שמאבדת את האיזון הפנימי שלה. כסוג של תגובה ימנית למערכת שלא מסוגלת לתת מענה ללחצים הרבים שמופעלים עליה מכל מיני כיוונים. ואנחנו נמצאים במצב כזה. וכדי להבין למה אנחנו נמצאים במצב הזה, אני מדבר על שני רובדים, שלה, על שני ממדים של המציאות שבה אנחנו נמצאים. נתחיל בממד הפוליטי. הממד הפוליטי, כפי שכולם יודעים, אני לא מחדש פה לאף אחד, מאופיין במשבר של הפוליטיקה, משבר של המבנים הפוליטיים, חוסר אמון במבנים הפוליטיים. תשמעו מה אומר הציבור הישראלי על הכנסת, אין אמון במבנים הפוליטיים. לא רק הכנסת, אין אמון במפלגות הפוליטיות, אין אמון בכלום, בשום מוסד ‫כל המבנים הפוליטיים נמצאים במשבר, ‫במשבר מאוד קשה. ‫המשבר, אבל חשוב לשים לב, ‫הוא לא רק המשבר של המבנים הפוליטיים, ‫אלא הוא חמור מזה, ‫הוא גם משבר של התשובות הפוליטיות. ‫בואו ניתן לדוגמה את שאלת היסוד ‫הבסיסית ביותר שהחברה הישראלית ‫מתמודדת איתה, ‫השאלת מלחמה ושלום, ‫היכולת של ישראל לחיות בשלום ‫ובביטחון באזור הזה. ‫אז המודלים השונים שהמערכת השלטונית ‫ניסתה לאורך השנים, כולם הובילו לסוג כזה או אחר של מבוי סתום. ארץ ישראל השלמה, מבוי סתום. אה, אה, פעם דיברו על כיבוש נאור, מבוי סתום. אחר כך ניסו מודל של התנתקות, גם הוא לא הצליח להביא לשום תוצאה. המערכת הפוליטית לאורך שנים לא מצליחה לייצר פתרון כלשהו לסתירה הבסיסית או לפרובלמטיקה הבסיסית של הישראלית. ‫חייבת לפתור, והיא הפרובלמטיקה ‫של חיים עם עתיד, עם שלום, עם ביטחון, ‫עם פרספקטיבה אה, אה, אמיתית בארץ הזאת. אה, ‫ואז נוצר צורך, נוצרת אפשרות, ‫נוצרת הזדמנות ‫לאותה תשובה ימנית, ‫שהיא כמובן, אה, כמו במקרים רבים, ‫תשובה מאוד דמגוגית ובעייתית, ‫אבל <מח> תשובה שיש בה אפקטיביות ‫כי נראית נורא פשוטה. בלי התשובה של השעיר לעזאזל, האויב מבפנים, המיעוט הלאומי, כל המומנט הגזעני הזה שהוא מאוד מאוד, מאוד, מאוד מאפיין, פשיזם גם בארצות אחרות בעולם, החיפוש אחרי האויב הפנימי, תמיד איזשהו מיעוט שהוא בסך הכל לא, לא נורא נורא משפיע בחברה ולא נורא חזק בחברה, אבל הוא נתפס כעיון שטני ונוראי שפועל בתוך החברה נגד, נגד האינטרס הכללי שלה, נגד הרוב וכדומה. אבל אני חושב, ופה אני מגיע לנקודה קצת יותר מסובכת, אי אפשר להבין באמת את האיום בלי להבין את הסתירות וגם בלי לראות את האפשרויות שקיימות במציאות. זאת אומרת, ההבנה עמוקה של האיום הפשיסטי בחברה הישראלית מחייבת אותנו להבין ‫מהן הסתירות ומהן האפשרויות ‫שקיימות בחברה הזאת. ‫זאת אומרת, הטענה שלי ‫שבאמת אי אפשר עד הסוף להבין ‫למה נוצר הצורך ‫בתגובה כוחנית פשיסטית כזאת ‫בלי להבין מול מה היא באה. ‫ראייה חד צדדית של המציאות, לא ראייה, ‫ראייה שאיננה דיאלקטית, ‫לא באמת מצליחה להבין ‫מה קורה פה ולמה זה קורה. בואו אי, אי, ניתן דוגמה מאוד פשוטה. למה צריך השתקה? למה באה ההתקפה על אנשי התיאטרון? ההתקפה על אנשי התיאטרון באה כי הייתה מחאה של אנשי תיאטרון. למה יש התקפה על הקולנוע? כי יש בעיה עם הקולנוע הישראלי, כנראה ביקורתי מדי. למה יש כזה מסע ציד נגד האוניברסיטאות, נגד החוגים לסוציולוגיה? כי קורים דברים ביקורתיים בחוגים לסוציולוגיה. בלי להבין את זה, אי אפשר להבין למה נוצר, מאיפה נוצרת הריאקציה הזאת, התגובה הכל כך כוחנית לכל אותן תופעות. למה, איך זה קורה ששרת התרבות מקטיפה את אנשי הרוח, את הסופרים? איך זה קורה? יש בעיה עם העמדה של אנשי רוח וסופרים. זה לא שאנשי רוח וסופרים אומרים בדיוק את מה שאני רוצה, אבל אנשי רוח וסופרים אומרים כנראה מספיק דברים שנתפסים על ידיה ועל ידי אנשים שחושבים כמוך כסוג של איום. והתגובה, הכוחנות, הפאשיסטית, זו נקודה שמאוד מאוד חשוב להבין אותה, גם בראייה היסטורית, היא לא ביטוי של כוח פנימי של המערכת. היא לא ביטוי של כוח, היא ביטוי של חולשה. ‫היא ביטוי של שבירות, ‫היא ביטוי של תחושה ‫שצריך להגן פה על איזה שהם מבנים, ‫כי אוי ואבוי, ‫העמדות האלה נכונות, ‫הדעות האלה נכונות ‫מתפשטות באוניברסיטה ובתיאטרון, ‫וכל האנשים מושפעים מהם. ‫משהו שביר במערכת, ‫משהו מאוד מאוד לא בטוח במערכת, ‫לפי התחושה שאלה שמגיבים בצורה כזו, עם, עם, עם, עם, עם ‫מלמדת. אנחנו דיברנו הצ... עד עכשיו על השאלה של למה מתוך הזווית של הניתוח של הצד הפוליטי, אבל גם אם אנחנו מסתכלים על הצד החברתי-כלכלי, אנחנו רואים חברה מאוד בעייתית. אנחנו רואים חברה ששיעורי העוני הם הגבוהים ביותר בארצות המערב. לא רק שיעורי העוני בה הם הגבוהים ביותר בארצות המערב, אלא שיעורי הפערים הכלכליים הם הגבוהים ביותר בארצות המערב. אנחנו רואים, וזה לא פחות חשוב בניתוח היסטורי, אם אנחנו מסתכלים על תופעות של עליות פשיזמיים, אנחנו רואים אה, מצב מתמשך של שחורות ביניים שהולכות ונשחקות, אה, שזכויות חברתיות שהיו, ברמה של ביטחון חברתי שהיו להם בעבר, הולכים ונעלמים להם מתחת לרגליים, ואנחנו רואים מהצד השני תופעה, הייתי אומר, חסרת. השוואה כמעט בחברות מערביות של ריכוז אדיר של עוצמה כלכלית בידי טייקונים ספורים. זה הגיע לרמה כזו של ריכוזיות של כוח בידי קבוצה קטנה של טייקונים שאפילו יתון, קפיטליסטי לחלוטין כמו דה מרקר התחיל להילחם נגד, ה... נגד הריכוזיות הכל כך קיצונית והשליטה הכל כך מוחלטת של הטייקונים האלה. אבל גם כאן צריך להבין שכל אותם טייקונים נתקלים באיזושהי בעיה. אם פתאום יש מערכה כזאת גדולה, כמו שמתנהלת עכשיו, להעלאת הכנסות המדינה מהגז, שאפילו איצה את הממשלה להקים את ועדת ששינסקי. ועדת ששינסקי הלכה על העלאה מסוימת, לא מספיקה לטעמי, אבל על העלאה מסוימת של הכנסות המדינה מהגז, יש בעיה. הבעיה היא שהלחץ הציבורי הזה פועל, והוא השפיע. הוא פוגע באינטרסים ובטייקונים ובכוחות. למה יש את הקרב הגדול הזה על מערכת התכנון? למה יש את הרפורמה האנטי-דמוקרטית הקיצונית במערכת התכנון? כי היו לנו הישגים, היו לנו הישגים עצומים. ניצחנו בסבדי, ניצחנו בפארק הילון, פארק הילון, 30 אלף דירות רצו לבנות שם. אתם יודעים כמה כסף זה? 20 אלף דולר ל-200 אלף דולר לדירה. תכפילו ב-30 אלף, תראו כמה כסף הפסידו היזמים. רשימת ההישגים של המאבקים החברתיים-סביבתיים בארץ היא רשימה מפוארת, והיום אנחנו מקבלים את תגובת הנגד, ברפורמה שבעצם משינה, מציעה להשמיט לחלוטין את הצד הדמוקרטי בתוך אה, המערכת התכנונית. יש את האמירה המאוד ידועה שמצטט מרקס ב-18 בדרימר של לואי גודי פארק על הימין הצרפתי אנחנו מדברים על מחצית המאה ה-19, שאומר, La Légalité החוקיות הורגת אותנו, הורגת אותנו. אז החוקיות, משהו בחוקיות מפריע זה מפריע שיש זירה כזו שבה צריכים לתת תשובות, והלחצים הציבוריים משפיעים, וחברי כנסת מעצבנים ושואלים שאלות, זה לא טוב, זה, זה, זה מפריע, ולכן צריך לשנות את זה. אני מתקדם לנקודה הרביעית, מי הם הכוחות המסוכנים? ופה אני רוצה אה, להזהיר מאיזושהי טעות אופטית, שהיא אה, מסוכנת. הטעות האופטית היא התמקדות בלעדית בכהניסטים למיניהם, במתנחלים הקיצוניים שיש להם צבא פרטי, אה, ובכל מיני רבנים הזויים יותר או הזויים פחות. כל אלה הם אנשים מסוכנים וכוחות מסוכנים, אני לא מזלזל בהם, אבל הסכנה הרבה יותר רחבה והרבה יותר משמעותית. שוב, אם אנחנו לומדים מהניסיון, מתי פשיזמים מצליחים? פשיזמים מצליחים כאשר יש ברית בין הימין הממוצע לבין האלמנטים היותר מוטרפים בשולי המפה הפוליטית. והברית הזאת הולכת ומתגבשת. הברית הזאת הולכת ומתגבשת כאשר אצלנו בארץ הזאת מתרחשת טרנספורמציה מאוד מאוד מהותית במחנה הימין הממוסד, בימין הממוסד. תראו, אני מקווה שאף אחד מכם בחדר הזה לא חושד בי באיזושהי אהדה לז'בוטינסקי. <laughs> מקווה, <laughs> אבל ז'בוטינסקי, שהוא המנהיג ההיסטורי המכונן של הימין הציוני, כשהוא כותב את שתי גדות לירדן, שתי גדות לירדן, זהו שלנו, כן, זה אתם מכירים? בבית השני הוא כותב גם, שם ירווה לו משפע ונחת, בערב, בנצרת ובין. כמובן זה יקרה על גדות ירדנית, כן? ויהיה אבל הוא ירווה משפע ונחת, כן? זה ז'בוטינסקי. מנחם בגין, שכמנהיג תנועת החירות היה ממשיכו של ז'בוטינסקי, באופן עקבי הוביל תנועת החירות פעם אחר פעם להצביע בכנסת נגד הממשל הצבאי. הימין של נתניהו הוא אחר. נתניהו לפני שלוש וחצי שנים אומר בעצמו, אני מסכים עם העבודה שהבעיה העיקרית, האמיתית, שעומדת בפני ישראל היא בעיה דמוגרפית, אני לא מסכים עם מפלגת העבודה, איפה הבעיה הדמוגרפית? נמצאת בבעיה הדמוגרפית, הוא דברי ראש האופוזיציה דאז, ראש הממשלה היום, נמצא באזרחי ישראל, באזרחי ישראל הערבים, פה נמצאת הבעיה האמיתית. עכשיו תגידו לי, בסדר, נכון, כהנא דיבר ככה, גם כהנא דיבר ככה, וכהנא נבחר לכנסת, ב-80. אבל כשכהנא נבחר לכנסת ואמר את הדברים האלה בכנסת, שהאזרחים הערבים הם הסכנה, יצאו החוצה מהאולם חברי הכנסת מהשמאל, חברי הכנסת מהמרכז וגם חברי הכנסת מהיום. הוא נשאר לבד באולם, הוא דיבר לבד. היום, אחרי מותו של כהנא, הכהניזם החדש הוא כהניזם של אנשים מאוד מכובדים, עם עניבות, נושאים ותקפידים. אחד הוא... שר חוץ שאפילו מסביר בעצרת האו"ם ש... את תוכניות הטרנספר שלו כנאום רשמי של ממשלת ישראל, לא כאיזושהי התבטאות שלו ככה באיזשהו מסדרון חשוך. רעיונות שהן נראו אה, עד לא מזמן כסוג של סיוט, הן אה, הופכות להיות לנושא לגיטימי של נאום של שר החוץ בעצרת האו"ם, שזו, שבע, ה... צורת הביטוי הבינלאומי החשוב ביותר של ממשלה ואפילו לתרגיל אופרטיבי של כוחות הביטחון שמתרגלים מה יקרה אם יהיה טרנספר ואיך להיערך למצב של תגובות של אוכלוסייה הערבית למצב כזה. אז אנחנו רואים שינוי משמעותי עמוק בדמותו של הימין הממוצעי. האלמנטים הגזעניים שהיו תמיד בשורה השנייה של סדר העדיפות המחשבתית של הימין, שהדגש שלו תמיד היה דגש טריטוריאלי ולא דגש דמוגרפי, האלמנטים הגזעניים עוברים לקדמת הבמה. והימין החדש של נתניהו הוא ימין הרבה יותר אגרסיבי מבחינת הנכונות שלו לפגוע בכללים הבסיסיים ביותר של המערכת הדמוקרטית. אני לא אתן לכם פה את, את הרשימה הארוכה של הפגיעות הקשות שהימין הזה עושה במערכת הדמוקרטית הישראלית, בשיטה הפרלמנטרית וכדומה, רק אתמול עבר חוק מזעזע של משאל עם, שהוא פשוט חיסול אה, היכולת של הכנסת לקבוע בשאלת יסוד כמו שלום. אגב, אין, אין שום הגבלה לעשות מלחמה. לעשות מלחמה לא צריך אפילו החלטת ממשלה, זה מספיק שראש הממשלה ירים טלפון לשר הביטחון, אפשר לעשות מלחמה, ראינו את זה בלבנון. אבל לעשות שלום צריך החלטת ממשלה, צריך רוב בכנסת של 61 חברי כנסת לפחות, אבל גם 61 חברי כנסת פה לא יכולים לעשות שלום, כי הם צריכים לקחת את זה למשאל אבל הרשימה של האיומים והרגיעות הדמוקרטיות של הימין החדש היא מאוד מאוד ארוכה ואני ממש לא רוצה לפרט אותה אם תרצו, אני אדבר על זה יותר מאוחר. אז יש פה, יש פה שינוי מאוד גדול, מאוד חשוב, מאוד משמעותי, צריך לשים אליו לב, בדמותו של הימין הפוליטי, לא, מת, לא מתוך געגוע לימין שהיה פעם, אלא מתוך הבנה שהימין שיש לנו עכשיו יותר מסוכן בשורה ארוכה של פרמטרים. אחרי שאני אומר את הדברים האלה, אני מציע לנו בכל זאת ללכת חצי צעד אחורה ולשאול שאלה שאולי תראה לכם קצת מוזרה, אבל חשוב לשאול גם אותה. והיא השאלה, עם כל מה שאני אמרתי כרגע, כן? ותוסיפו לזה את העובדה שחברה ישראלית נמצאת כבר 60 שנה, יותר מ-60 שנה, נניח 60 שנה, בעימות לאומי מאוד מאוד קשה, מתעוררת שאלה אחרת, שגם עליה חשוב לענות. ויש שאלה, אם כל זה קורה, כי הלחצים האלה קיימים במערכת, איך זה שבכלל עוד נשאר מרחב דמוקרטי? וזו שאלה מאוד מאוד חשובה. אני לי יצא להיות באנגליה בתקופה של 11 בספטמבר, וככה הייתי באוקספורד אז, הייתי מעורב בניסיונות לארגן מחאה, אבל ההתחלה של מלחמה בעיראק. התגובה של המערכת הייתה מאוד מאוד אגרסיבית, ושלא לדבר על ארצות הברית. אחרי 11 בספטמבר, ה-Telorithm Act וה-Patriot Act שהקונגרס אימצו, היו פגיעות מרחיקות לכת במרחב הדמוקרטי. אז אני, סך הכל זה היה אירוע, אומנם איום ונורא ודרמטי וטרגי, אבל זו לא הייתה מציאות קבועה של אימוץ וסכסוך כמו שנמצא אצלנו. אז השאלה שחשוב לשים אליה לב לרגע לפחות, היא השאלה הזאת, איך זה בכלל קרה שנותר בכלל מרחב דמוקרטי בחברה הישראלית. והשאלה הזו מפנה את ליבנו לכוחות הנגדיים שפועלים בחברה הישראלית. כי באמת, כדי להבין את הדינמיקה של פשיזם, צריך לשים לב לא רק לסובייקט הפשיסטי, אלא גם לכוחות האחרים שפועלים מולו ונגדו בחברה. אבל אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה של החברה הישראלית, אנחנו כן יכולים לראות כוחות נגדים שהיו קיימים. למשל, ברמה המוסדית, בית המשפט העליון, או מחנה פוליטי מאוד גדול של מרכז, מרכז שמאל כזה, בדרך כלל קוראים לו שמאל, אבל הוא בעצם היה מרכז של המפה הפוליטית, שהוא עם כל הבעייתיות שלו, הוא לא, היה, הוא לא היה פשיסטי באופי שלו, הוא בהחלט עיצב את הפוליטיקה לפתרונות, לפתרונות אחרים. וכשאנחנו, למה אני שואל את השאלה הזו? למה אני מבקש להפנות את תשומת ליבכם לכוחות הנגדיים? אני מבקש להפנות את תשומת ליבכם לכוחות הנגדיים כי פה מתרחשת התפתחות לא פחות מדאיקה. הכוחות הנגדיים המסורתיים שהיו קיימים בחברה הישראלית עוברים תהליכים מהירים של החלשות. בית המשפט העליון היום הרבה יותר חלש ממה שהוא היה לפני עשור. למה זה קרה ואיך זה קרה? ‫שאלה מעניינת, אבל זו עובדה. ‫מחנה המרכז הפוליטי, ‫נניח, עוד מה שפעם קראו ‫מפלגת העבודה, ‫או השמאל הציוני, ‫או מה שזה לא יהיה, ‫המרכז הפוליטי הזה קרס. ‫הוא בחלקו הצטרף לממשלת נתניהו ‫ומהווה מין סוג של עלי תן הלאה. ‫בחלקו הוא, האחר, נניח, מח... ‫מפלגה כמו מרד, 12 מנדטים, ‫צללה על שלושה. אז משהו בכוחות, באיזון הפנימי, בכוחות המאזנים שהיו בעבר איזשהו, איזשהו סוג של בלם חברתי ופוליטי לתהליכים פאשיסטיים, משהו פה אה, השתבש ונחלש אה, באופן אה, מאוד מאוד קשה. ופה אני מגיע לנקודה מאוד מאוד חשובה בניתוח של פאשיזם ושל אה, אה, מאבק נגד פאשיזם, והיא הנקודה הבאה. ואני מקווה שאני אה, אצליח להסביר אותה בצורה אה, מספיק פשוטה. כשמנתחים פשיזם, אחת הטעויות הגדולות שעושים זה שנורא נורא מתמקדים בסובייקט הפשיסטי. אתם יכולים לראות המון ניתוחים של פשיזמים שמנתחים באופן נורא נורא, נורא מעריק את האידיאולוגיה הפשיסטית. <coughs> אז <coughs> אני אומר לכם, זו אחת הטענות שלי, שהניתוח הזה יש בו טעות מאוד מאוד בסיסית. כי האידיאולוגיה הפשיסטית היא לא הדבר הכי חשוב בפשיזם. ‫היא לא הדבר הכי חשוב בפשיזם, ‫והיא גם לא הדבר הכי חזק כמו פשיזם. ‫זו לא תנועה לא שבאמת יש לה ‫אידיאולוגיה מעמיקה ורצינית. ‫האידיאולוגיה הפשיסטית ‫היא הרבה פעמים שברי רעיונות ‫שמודבקים זה לזה בצורה די תנועה, ‫שמספיקה ביקורת אינטלקטואלית ‫מאוד ראשונית ‫בכדי להבין שזו הדבקה בעייתית ‫של רעיונות שאף אחד מהם ‫לא באמת מצליח לעמוד על רגליו. האידיאולוגיה של הפשיזם ‫הוא לא החלק החזק שלו. וגם הסובייקטים הפשיסטיים, אם אנחנו מסתכלים על דמעות פשיסטיות בעבר, תיקחו למשל את אה, המפלגה הפשיסטית באיטליה, כן, בעלייתה לשלטון, בזמן המצעד אלרובה. חבורה של פוכחים, שבראשם דמות, אה, הייתי אומר כמעט פורית, מינסולינית. אה, אה, עם, עם הרבה מאוד... מוזרויות, כן? או תיקחו למשל את התנועה הנאצית, שהיא דוגמה של פשיזם קיצוני ורצחני במיוחד, שמאוד מאוד הצליחה להגשים את מטרותיה הנוראות, אבל אם אתם תנתחו את, ה, את, את, את, את הדבר הזה, זה, זה, זה לא... זה, זה נורא מוזר כשאנחנו מסתכלים על זה, לראות את חבורת האנשים ה... לא מוצלחים במיוחד, אני לא, לא מדבר כרגע ברמה המוסרית הערכית, זה, לא, זה, זה נורא מוזר להבין איך, איך הדבר הזה הצליח. ואנחנו נבין איך הדבר הזה הצליח אם אנחנו נרחיב לרגע את ההסתכלות שלנו מההתמקדות הזאת בתנועה הפשיסטית ובתנועה הנאצית לקונטקסט היותר רחב של המצב החברתי שבתוכם הם פעלו. במבט היותר רחב פתאום אפשר להבין מה קרה פה. ‫זאת אומרת, התמקדות ממוקדת ‫בפשיזם עצמם, יש בה משהו מטעה. ‫אני אתן פה איזושהי מטאפורה ‫שאולי תעזור קצת להבין ‫את מה שאני מתכוון לומר. ‫אפשר לדמות פשיזמים ‫לתאים סרטניים, אוקיי? עכשיו, תאים סרטניים, אומרים לנו הרופאים, המורחים לדבר, נמצאים בגוף של כל אחד מאיתנו, אבל בדרך כלל הם לא בעייתיים. מי מצליח לה, להשאיר אותם לבוסקני באיזושהי צורה, והם לא גורמים לנו בעיה. לפעמים אנחנו מגיעים למצב, או הגוף שלנו מגיע למצב שבו המערכות מאוד מאוד נחלשות, ואז אותם תאים מצליחים פתאום לפרוץ, להתפשט, להשתלט. להרוס. זה, זו, זה בדיוק הדימוי שאני רוצה שתחשבו עליו כשאתם חושבים על תופעות, תופעות פשיסטיות. חולשה של מנגנונים חיסוניים, חולשה של כוחות פנימיים, חולשה של המערכת. זה המצב המסוכן. ועל זה צריך, לזה צריך לשים לב. פה, פה נמצאים הסממנים הבולטים ביותר של הסכנה ושל האיום. וכשאנחנו מסתכלים, חוזרים מהדוגמאות הקיצוניות שאני תיארתי בעולם למציאות שלנו, אנחנו רואים איזשהו תהליך של זחילה. אני אומר זחילה, אבל הזחילה הזו כבר לא כל כך איטית, של מאוד בעייתיות. תופעות מאוד בעייתיות בכל הממדים של המרחב הדמוקרטי שלנו, בהחלט של מין כמות שהולכת ומצטברת לאיכות, עם הצטברות שמייצרת בהחלט את האפשרות, את הסכנה של קפיצת מדרידה למטה, שיכולה להתרחש. התנאים לזה הולכים ומבשילים. הנקודה הבאה שלי היא כמובן, אחרי שניסיתי לעשות בצורה מאוד מאוד קצרה כמובן איזושהי דיאגנוזה, אז אני רוצה לעבור לשאלה של האסטרטגיה. וגם כאן, ברוח מה שאמרתי בהתחלה, להישען בכבדות על הניסיון העולמי, לא להתיימר להמציא את הבלגל, אלא לנסות ללמוד מהניסיון העולמי מה שניתן לדעתי ללמוד ממנו. תראו, השמאל בעולם שילם מחיר מאוד יקר עד שהוא ביבש אסטרטגיה לאומיים, להתמודדות עם איומים פשיסטיים. מחיר מאוד יקר. והדוגמה הקלאסית היא כמובן גרמניה. גרמניה שהייתה המעוז החזק ביותר של תנועת הפועלים בעולם. גרמניה שהיא הארץ התרבותית ביותר באירופה. הארץ של קיימפ וטוויכטר והגל ומרקס ובית ‫גרמניה הזאת, שהמפלגה הסוציאל-דמוקרטית ‫שלה בתחילת המאה ה-20, ‫הייתה מעוז האינטרנציונל השני. ‫גרמניה הזאת, שכשהיטלר עולה לשלטון, ‫המפלגה השנייה, אחריו, ‫בהפרש לא גדול, ‫הפרש לא גדול, ‫זו המפלגה הקומוניסטית. ‫אתם רואים שהיטלר עולה לשלטון, ‫ינואר 1933, כמה ימים אחרי שהוא מקבל את המינוי לקאנצלר מהנשיא פון הדמורג, נשרף הרייכסל, בית הנבחרים של גרמניה. ההשפעה נוטלת על הקומוניסטים, המפלגה הקומוניסטית של גרמניה מוצאת אל לחוק בהליך שלמרבה קצר הרבה מאוד אחרים תמכו בו, לא רק הנאצים, שסויקו קרוב למאה חברי רייכסטאג קומוניסטים מהרייכסטאג פתאום נוצר להיטלר רוב, קודם לא היה לו רוב בכלל. ואז מתחיל, מתחילה תקופה של טרור איום ברחובות שבו קומוניסטים נרצחים, דכאו נפתח, המועדונים שלהם עולים באש וכדומה, אבל היטלר לא מספק ברוב שיש לו והוא מכריז על פיזור הרייכסטאג והליכה לבחירות חדשות. הבחירות החדשות נערכות במרץ 1933, חודשיים אחרי שהנאצים נמכים בשלטון וה-SR משתולל ברחובות. במרץ 1933 מתרחשות הבחירות. הבחירות אגב היו כמעט לחלוטין גלויות. משקפים שמתארים את הבחירות האלה, אומרים שאנשים הצביעו למעשה בלי פרגוד, כל אחד היה יכול לראות בדיוק איך אנשים מצביעים. ‫אבל גרמנים כמו גרמנים ‫התלוזים יטים, הם לא שינו ‫את רשימת המפלגות הפורמלית ‫שהוחשה כאשר הרייכסטאג פוזר. ‫ובאותה רשימה, הרשימה מספר 5, ‫הייתה במפלגה הקומוניסטית ‫של גרמניה. ‫ובבחירות האלה, באווירה של טרור, ‫יותר מארבעה מיליון גרמנים ‫הצביעו למפלגה הקומוניסטית. למה אני, למה אני מספר את הסיפור הזה? כדי לומר לכם שהניצחון של הנאציזם בגרמניה היה במקום שבו לכאורה היו המון כוחות אחרים, שבו היה המון כוח בצד השני, לא איזה מקום שבו האופציה הנאצית הייתה האופציה היחידה שקיימת בחברה. וזו שאלה מאוד רצינית, זו שאלה שמחייבת חשבון מאוד עמוק, איך זה קרה, איך הייתה התבוסה הזאת. ואיך התאפשר לנאצים לעלות לשלטון בגרמניה. וכמובן שחלק מאוד מרכזי מהתשובה לשאלה הזאת נעוץ במה שקרה בשמאל, ובחוסר היכולת של השמאל לייצר אסטרטגיה של שותפות ועמידה משותפת מול הסכנות. אני כרגע לא רוצה להיכנס לוויכוח ההיסטורי באשמת מי זה קרה ואיך זה קרה, ו... מה היה התפקיד של כל אחד מהמקומות השמאליים בתוך התהליך. אבל אני כן יכול לומר לכם שבעקבות התבוסה הזאת בגרמניה, בתנועה הקומוניסטית לפחות נעשה חשבון נפש מאוד מאוד עמוק, שהביטוי שלו היה בוועידה השביעית של האינטרנציונל הקומוניסטי, שאותם דברים של דימיטרו שהזכירו לכם אותם בתור ספר שניתן לקנות אותו, היו דברים שנאמרו באותה ועידה. ואותה ועידה בעצם מציעה לתנועה הקומוניסטית, ובעקבות לתנועה הקומוניסטית מציעה חוצה, אסטרטגיה אה, כוללת של מאבק בהתמודדות אה, נגד הפשיזם, אסטרטגיה שבשתי מילים נקראת חזית עממית. חזית עממית זה בעצם רעיון של שיתוף פעולה מאוד מאוד רחב, שנועד לבודד חברתית ופוליטית את הכוחות הפשיסטים בחברה. פלמיר אוטוליאתי, המנהיג ההיסטורי המאוד מאוד חשוב של המפלגה הקומוניסטית היטלתית, הגדיר את השאלה כך: מי יבודד את מי? מי יבודד את מי? האם השמאל יצליח לייצר שותפות מספיק רחבה שבסופו של דבר תשאיר את הכוחות הפשיסטים בפינה, או שבדיוק להפך? ‫המקוחות הפאשיסטים יצליחו לייצר ‫תהליך כזה שבו השמאל יהיה בפינה, ‫ובעצם כשיהיה בפינה יהיה כמובן ‫מאוד קל לחסר אותו. ‫עכשיו, נורא נורא קל להגיד חזית עממית, ‫והיום כשאנחנו מסתכלים ‫בפרספקטיבה היסטורית ‫זה נראה לנו לגמרי מובן מאליו, ‫הרי ברור שצריך להתאחד ‫ולהראות כולם ביחד ‫מול איומים פאשיסטיים, ‫אבל זה לגמרי, לגמרי, לגמרי לא פשוט. ‫כשהולכים למשל בספרד ‫ומייצרים חזית עממית, ‫עם מי מייצרים את החזית העממית הזאת? ‫מייצרים את החזית העממית הזאת ‫עם כוחות שהיו שותפים, ‫בחזית העממית בספרד ‫מוצרת ב-35'-36', ‫35' היא בעצם מתגבשת, ‫מייצרים חזית עממית ‫עם כוחות שהיו שותפים ‫בדיכוי הרצחני של מרד הפועלים ‫הקוראים באסטורייס. איתם יוצרים חזית, עם כוחות של מרכז פוליטי שהם מאוד מאוד רחוקים מהשמאל. עם מי יוצרים חזית עממית בצרפת? החזית העממית בצרפת מתחילה להתבצר בפברואר 1934, אז הימין עושה הפגנות מאוד מאוד גדולות בפריז נגד שערוריות שחיתות, יוצא בסיסמה של המושחתים הביתה. והמושחתים הביתה הכוונה היא בעצם כל הרפובליקה וכל הערכים הדמוקרטיים של הרפובליקה הצרפתית, הרפובליקה הצרפתית השלישית, הביתה. כן? בעצם ה... זו בעצם האמירה. ומול זה נוצרת, הקומוניסטים קוראים בהתחלה ואחר כך מצטרפים נוספים לשביתה כללית והפגנה, הגדולה הראשונה של שמאל שבה הולכים ביחד. קומוניסטים וסוציאליסטים ורדיקלים, אבל מי הם הרדיקלים האלה? זה ההמשך הפוליטי של המפלגה שהייתה אחראית לדיכוי הקורונה הפריזאית. זה לא אה, מין אה, שותפות של אה, אנשים דומים או נחמדים או חביבים, זה מהלך מאוד מאוד דרמטי, החזית העממית. זה מהלך מאוד מאוד דרמטי. זה הגרפת דיסקט. זה ההבנה שאנחנו מצווים מול בעיה, מול איום, שמחייב אותנו להתגבר על חילוקי דעות מאוד חשובים, על טענות מאוד קשות ואמיתיות שיש לנו כלפי כוחות אחרים. להתגבר על זה, וללכת ביחד. כשאני מדבר על החזית העממית צריך להבין אבל דבר אחד שמאוד מאוד חשוב להבין אותו. באסטרטגיה של החזית העממית מובנה, וזה אף פעם לא נאמר במילים האלה, אבל זה מובנה בתוך המודל, הובלה של השמאל. למה מובנית הובלה של השמאל? מובנית שהובלה של השמאל קודם כל כי המרכז קרס. כחלק מה, מהתופעה שאנחנו מתמודדים איתה של עליית פשיסונים, אמרנו צריך להסתכל על המערכת, צריך לראות את הכוחות המאזנים וכדומה, המרכז קורס. אבל כשהמרכז קורס, המסר הוא לא רק השמאל יכול, וכל היתר שאיבדו את הבית שלהם, ומסתכלים על הטלוויזיה מיואשים, תלכו לעזאזל אם אתם לא מבינים את העמדות השמאליות שלנו עד הסוף. לא זה המסר. המסר הוא, אלא, אתם שיושבים בבית, אנחנו צריכים להיות איתנו, על פרוגרמת מינימום, שאנחנו השמאל מייצרים אותה, אנחנו השמאל מובילים אותה, אבל אנחנו בונים אותה כפרוגרמה שגם אנשי מרכז יכולים לבוא אליה. כי איך אמרנו, מי יבודד את מי? אגב, הניסיון לא מלמד שבמודל כזה של עבודה השמאל לא נחלש, ‫השמאל מתחזק. ‫אם אנחנו ניקח את שתי הדוגמאות ‫שאני נתתי כרגע, ‫של ספרד ושל צרפת, ‫שתי החזיתות העממיות הקלאסיות, ‫אז בספרד החזית העממית מתחילה ‫כשהכוח הכי קטן והכי שולי בה ‫המפלגה הקומוניסטית. ‫אבל תוך כדי בניית החזית העממית ‫ותוך כדי המאבק נגד האיומים ‫על שלטון החזית העממית, ותוך כדי מלחמת האזרחים שפורצת אחר כך מ-1936 עד 1939. המפלגה הקומוניסטית הופכת להיות המפלגה הכי גדולה בספרד. בצרפת החזית העממית מתחילה ב-35, המפלגה הקומוניסטית היא מפלגה קטנה. והיא מסתיימת שהמפלגה הקומוניסטית בצרפת הרבה יותר גדולה מהסוציאליסטים, בסופו של דבר. ‫אז השמאל לא נחלש מהעובדה ‫שהוא אה, אה, מייצר פוליטיקה רחבה, ‫שהוא מצליח אה, לתת תשובה אמיתית ‫לשאלות של החברה ‫ושל ההתמודדות מול סכנות פשיסטיות, ‫ושהוא מצליח לא להסתכל על הדברים ‫באיזושהי מין גישה צרה וחשבונאית ‫של מה אני ארוויח מחר בבריאות, ‫אלא באמת... מגלה אחריות והסתכלות ארוכת והשמאל לא נחלש מזה. השאלה הבאה שאני רוצה להעלות מתוך ה... באמת הניסיון ההיסטורי הזה, זה מהם הדגשים שצריך לעשות במאבק בתוך חברה שמתמודדת עם איומים פשיסטיים? ופה אני אנסה לעבור על הדגשים האלה ככה מאוד מאוד במהירות. ולהתחיל קודם כל מהחזרה אל הקונקרטי. הפשיסטים תמיד מאוד מאוד חזקים בסמלים, בסימבוליקה, ברגשות, בפנייה לרגש הלאומי ולרגישות הלאומית ולפחדים הלאומיים. השמאל תמיד חזקנו משור אחר, ביכולת שלו לתת תשובות אמיתיות לבעיות האמיתיות של בני הדת. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על פתרון לבעיית דיור, פתרון אמיתי לבעיית דיור, זו, זה המישור שבו השמאל מוביל. לימין אין פתרונות אמיתיים לבעיית דיור ואין לו פתרונות אמיתיים לבעיית חינוך ואין לו פתרונות אמיתיים לשום דבר. ככל שאנחנו מצליחים להחזיר את הדיון לשאלות הקונקרטיות ולתשובות הקונקרטיות לבעיות הקונקרטיות שאנשים מעלים, אנחנו נמצאים במגרש שהשמאל יותר חזק בו. זו לא הנקודה הראשונה. אם אנחנו מסתכלים כמובן על המציאות הישראלית, הממד החברתי הוא תחום שבו השמאל יכול לעשות הרבה יותר עבודה. הממד החברתי הוא קודם כל כלי מצוין נגד הלאומנות, כי פתאום האחדות הלאומית הזאת מתפרקת. זה כולנו ביחד באותה סירה, יש כאלה שבאותה סירה יושבים בגשר הפיקוד. ‫או בתאים מפוארים בקומה העליונה, ‫ויש תאלה שיושבים בחדר המכונות ‫בקושי יושבים. ‫המימד החברתי הוא כלי מאוד מאוד חשוב ‫לפירוק הסוג הזה, ‫הכוזלב של הלאומיות ‫שמאפיינת את החשיבה הימנית. ‫מבחינה זו מאוד מאוד חשוב, ‫גם אצלנו, להחזיר לשמאל את התפיסה הרב-ממדית של המציאות, להבין שאנחנו לא אה, יכולים למקד את עצמנו רק במישור אחד, רק בסוגיה אחת, רק בבעיה אחת, ולא להתייחס למכלול של הבעיות, של הנושאים, של המורכבויות שבני אדם מתמודדים איתם. כמובן, בחברה הישראלית זה מאוד מאוד מרכזי למאבק מול הסכנות. ‫קשור לשיתוף הפעולה היהודי-ערבי. ‫זו כמובן שחייה נגד זה, ‫כי החברה הישראלית חברה ‫מאוד מאוד מופרדת ‫בין יהודים וערבים, ‫והיא מופרדת לא רק ברמות ‫האובייקטיביות של ההפרדה הפיזית, כי ‫היא מופרדת גם ברמות ‫הסובייקטיביות. ‫זאת אומרת, כמו שמלמדים אותנו ‫סקרי דעת קהל, ‫יהודים בישראל בדרך כלל ‫מפחדים מערבים. זאת אומרת, הרגש הכי בולט אצל יהודים ביחס לערבים הוא לא שנאה אלא פחד, שזה נתון נורא מעניין, כי יש לנו פה אוב שמפחד מהמיעוט. <coughs> וכמובן, הפחד הזה הוא פחד שנעשית <coughs> עליו הרבה מאוד מניפולציה פוליטית, ויש כוחות שנבנים על הזה ובונים את הפחד הזה, ואחר כך חוזרים ונבנים מהפחד הזה. אבל הה, הה, התחושה הזאת היא התחושה הקיימת. אם אנחנו מסתכלים על האוכלוסייה הערבית, ‫תחושה מאוד מאוד חזקה ‫וגם הולכת ומתחזקת, ‫היא תחושה של ייאוש. ‫שייאוש בכלל, מה יכול להיות, מ... יש, ‫יש יהודים שכל דבר אחרת, ‫או שאפשר בכלל לשנות משהו ‫במציאות הישראלית, ‫או שבכלל יש פה עתיד ‫שיהיה פה צדק ‫גם לערבים וגם ליהודים וכדומה. ‫ושני העולמות הרגשיים האלה, ‫של הייאוש מצד אחד ‫ושל הפחד וצד שני, ‫יוצרים איזושהי הפרדה ‫שהולכת ומעריקה. גם במישור הסובייקטיבי, לא רק במישור האובייקטיבי, ואני אה, מעולם מאוד מתרחק של פוליטיקות נבדלות לערבים ופוליטיקות נבדלות ליהודים, והדבר וה, הזה הוא כמובן מאוד מאוד בעייתי ומאוד מסוכן, ומאוד מקל על הימין הפוליטי בישראל במהלך האסטרטגי שלו, של להוציא את הערבים החוצה מה, מהזירה הפוליטית הישראלית, לטרנספר אותם פוליטית או לפני שמטרנספרים אותם אה, פיזית, ולדבר הזה כמובן ‫יש הרבה מאוד בעיות, ‫ושמאל שרוצה לייצר מענה ‫למציאות הזאת חייב להראות ‫שהמידה המשותפת של מדינת הערבים ‫היא אפשרית. ‫מבחינה זאת, כל מיני מודלים ‫כמו השמאל הלאומי, לא יודע אם שמעתם ‫על ההתארגנות הזאת, ‫הם מודלים שמציעים תזה ‫שבעצם לחלוטין מביסה את עצמה. ‫זאת אומרת... השמאל הלאומי מציע מי שמאל, אני לא נכנס כרגע לוויכוח השאלה אם זה באמת שמאל או שזה לא שמאל, אבל זה, זה יהודי בכל מקרה, זה לא ערבים, אין שם, אין שם מקום לערבים. עכשיו, אם השמאל לא יכול להיות ביחד עם ערבים, אז הימין צודק, זה הימין צודק, אז אי אפשר כנראה להיות ביחד עם ערבים זו, לכן כל, כל ההיגיון הפוליטי של השמאל הלאומי זה מין היגיון שמביש את עצמו. מעבר לכל הביקורות האחרות שכמובן אפשר, אפשר לפרט. כשאני אבל מבקר את השמאל הלאומי ושולל אותו, ויש לי עוד הרבה דברים מה להגיד עליו, אבל אני לא רוצה לסטות מהנושא, אני לא מתכוון, ל... לא מתכוון לרמוז במשהו לזה ששמאל אמיתי הוא לא שמאל פטריוטי. שמאל אמיתי הוא בוודאי שמאל פטריוטי. הוא שמאל שדואג באמת לעם שלו. ‫בסמול שמציע אלטרנטיבה להם שלו, ‫בסמול שלא שונא את האנשים ‫שבתוכם הוא חי, להם, אוהב אותם, ‫מציע להם אלטרנטיבה, ‫מציע להם עתיד אחר, ‫מציע להם כיוון אחר, ‫מציע להם אה, תשובה, אה, תשובה אה, אמיתית אה, טובה יותר. אה, ‫הנקודה הבאה שאני רוצה להגיד עליה ‫כמה מילים היא דוגמאות להצלחה. דוגמאות להצלחה, כמובן, אנחנו יכולים ללכת לזירה העולמית ולקחת כמובן את המקרה הצרפתי, שהוא המקרה המובהק ביותר, שבו חזית עממית הצליחה, עלתה לשלטון. אגב, באותה הזדמנות, לא רק בלמה סכנות ואיומים, אלא יצרה טרנספורמציה מאוד חשובה של החברה הצרפתית, עם הרבה הרבה הישגים חברתיים, שהיום כבר אירעים לנו דברים מובאים מאלה, אבל למשל, החופשה השנתית. המוסד של החופשה השנתית במערב זה הישג של החזית ההמונית בצרפת ועוד הרבה מאוד דברים נוספים אחרים. גם ספרד אגב, באופן אמיתי, היא סיפור שהצליח. הוא הצליח עד, עד שהתערבות בינלאומית חזקה, מאוד מאוד מסיבית, גם של איטליה הפשיסטית וגם של גרמניה הנאצית, מצד אחד, ומדינית של אי-תערבות כאילו. של ארצות המערב, אה, אפשרה, עם הרבה הרבה כוח חיצוני והרבה הרבה תמיכה חיצונית, להפעיל את הרפובליקה הספרדית. אבל החזית העממית בספרד כן תמוכה והצליחה פוליטית לייצר אלטרנטיבה, ולמלא ההתעמרות החיצונית הזאת, האלטרנטיבה הזאת, הייתה בהחלט יכולה להמשיך ולהתקיים. אז יש דוגמאות בינלאומיות וחשוב אה, לזכור אותן, כי אה, אחת הבעיות הגדולות זו אותה אה, חשיבה אה, אה, פסימית ודפנסיבית שמתייחסת לאיום הפשיסטי כאילו שזה משהו שהולך לקרות ואין מה לעשות והנה זה קורה והנה זה מתגלגל והנה זה... מתקדם ואנחנו רק, נותר לנו להניח ולקונן על מה אל... מובלם. אני רוצה אבל לא להסתפק בתשובה הקלה הזאת של דוגמאות בינלאומיות וללכת לשדה יותר קשה של דוגמאות אצלנו בארץ. ויש דוגמאות, יש דוגמאות מאוד טובות. אני זוכר למשל, כדוגמה שאני מאוד אוהב אותה, את מה שקרה באוניברסיטה העברית בתחילת שנות ה-80. ‫שאגודת הסטודנטים בה נשלטה ‫על ידי חבורה ימנית קיצונית, ‫שכמה דמויות בה, ‫שהיו מפורסמות אז ‫בלימוד שלנו ושל ב... שאלות ‫שהם הפגינו נגד מפגיני שמאל, ‫אחר כך חזרו והופיעו, אגב, ‫בפוליטיקה הישראלית, ‫דמויות מפתח, מוצא חיה נגבי וישראל כץ, <אז> <קאץ>. ‫אבל הם <אז> היו השלטון הכמעט קבוע ‫באגודת הסטודנטים של האוניברסיטה העברית. והם עשו את זה לאורך שנים עם אסטרטגיה פוליטית מאוד משוכללת ומאוד מתוקמת, וזה הצליח להם. והנה, עבודה טובה של השמאל הצליחה להפוך את הקערה על וב-1982 היה באוניברסיטה העברית מהפך, שלטון הימין הופל, במשך הרבה מאוד שנים הימין לא הצליח להתאושף באוניברסיטה מהתבוסה הזאת שלו. אז אפשר, אני לא רוצה כרגע לנתח בדיוק איך זה קרה ומה הייתה האסטרטגיה ואיזה טקטיקה גודשה וכדומה, אבל אפשר לייצר תשובות לאיומים ולסכנות מן הסוג הזה. זו לא תשובה במישור אחד. אני רוצה לקחת תשובה או סוג של התמודדות שהוא במישור לגמרי אחר. לגמרי אחר. אחת התופעות הימניות, המאוד מאוד אופייניות למאה ה-21, זה הגל של גזענות נגד זרים, מהגרי עבודה ובלתיים. אם אתם תסתכלו נניח על אירופה הגדולות, נניח פריז, רומא, רומא היא דוגמה מצוינת, אילנו, אפילו... ‫אנגליה במידה מסוימת, ‫לא, לא עד כדי כך, ‫אבל בוודאי בלגיה והולנד. ‫אתם תראו את העוצמה ‫של התנועות העממיות שקמו שם, ‫תנועות עממיות אבל ימניות קיצוניות, ‫שקמו שם נגד, נגד מהגלי עבודה ‫ופליטים וכל מיני דברים כאלה. ‫עכשיו, כשאתם רושמים את הערים האלה, ‫שהם ערים מכובדות, ‫שיש בהם מסורת עתיקה ‫ומשמעותית של שמאל, למה שקורה נניח בעירנו הקטנה, תל אביב יפו, ההשוואה הזו, <coughs> אני אומר את זה בזהירות, וזה נכון רק לרגע הזה, היא בהחלט כתורת תל אביב. בתל אביב יפו עדיין לא קמה תנועה עממית של שנאה לחיליפין ולמהגלגל. אגב, לא שאי אפשר לייצר אותה. המצב בשכונות הדרום של תל אביב הוא קטסטרופלי, פשוט קטסטרופלי. באותן שכונות שאליהן הוטלו אותן 15-20 אלף אה, פליטים ומהגנה אה, הזו. ויש ניסיון חוזר ומשנה של כל מיני גורמים בימין אה, להגליק את, את האווירה, ויכול להיות שזה גם יצליח להם בעתיד, אבל בינתיים עוד לא הפריע. אם אני משווה את תל אביב לכל מיני באירופה בסוגיה הזאת, זו איום עם אווירה יחסית דמוקרטית, שבה יש הפגנות של אלפים למען ילדים שלומדים זרים ונגד התעללות בפליטים, שאפילו מצליחות, ההפגנות האלה אפילו להשפיע על הממשלה הימנית הזאת, שרצתה לגרש את כל הילדים, בינתיים עוד לא כל כך נכון? אז גם זה דבר שצריך לנתח אותו, איך זה קרה? איך זה קרה, איך נוצר המאבק הזה, נוצר המאבק הזה בכלל בתל אביב, איך נוצר הגיוס הזה של ציבור רחב בתל אביב למאבק דמוקרטי כזה, ואיך גם נוצר, או איך נוצר, איך לא נוצר, איך לא נוצרה תנועה עממית אמיתית. של גזענות נגד קליפים ומהנקי עבודה בשכונות הדרום, שהן שכונות שסובלות מנצוקות מאוד מאוד קשות מבחינה חברתית. <שאז> זה ניתוח מאוד רציני שצריך לעשות אותו, אבל אם תשאלו אותי, אני, אני יכול להגיד לכם שלפי דעתי, אני חושב שהעובדה שעיר לכולנו אה, קיימת בשכונות הדרום ופעילה בשכונות הדרום ומייצרת איזשהו סוג של מודל אחר של פוליטיקה לשכונות הדרום, היא חלק מסוים מהתשובה הזאת. ‫חלק מסוים מהתשובה הזאת. ‫אז זה מראה שכן אפשר. ‫לא הכול הוא דברים קוסמיים ‫שאינם תלויים בנו. ‫אני רק מזכיר את הדוגמאות ‫הישראליות האלה, ‫כי הטענה שלי היא במפורש, ‫אני אומר אותה בצורה ברורה וגלויה, ‫אפשר להתמודד עם הסכנה ‫בחברה הישראלית. ‫אפשר להתמודד עם הסכנה ‫בחברה הישראלית. זו טענה שמאוד מאוד חשוב להבין אותה ולהתייחס אליה. כי אם אי אפשר להתמודד, אז חברים, חבל על הזמן של כולנו. אבל אם אפשר להתמודד, אז בואו נחשוב איך עושים את זה. ואיך עושים את זה? קודם כל מנסים לייצר מסה גריפית. מנסים, מנסים לייצר את חיבור הכוחות שיוכל להיות אלטרנטיבה. קוטב נגדי לקוטב הימני, ויש ממה להתחיל. ויש עם מי להתחיל, ויש כוחות שנפגעים מההסתה הזאת, והם המועמדים הטבעיים והמיידיים לשותפות הזאת. אנחנו מדברים על חלק גדול מאוד מהאוכלוסייה הערבית, שהיא בוודאי מועמדת להיות חלק מהמאסה הקריטית הזאת. אנחנו מדברים על איזשהו מחנה שמאלי שכן קיים בחברה הישראלית וכן מצליח לפעול ולהתקיים ולהשמיע את כלו גם בימים קשים וגם במצבים מסובכים. ואנחנו מדברים, כן, גם על פריפריה ליברלית, דמוקרטית, של מרכז או סוג מתון, או כל מיני דברים אחרים שאתם יכולים לקרוא, לקרוא להם כך או אחרת, שגם אותם אפשר וצריך לגייס למאבק הזה ולהיות חלק מאותה המאסה קריטית. ואם תהיה מאסה קריטית כזאת, אם תהיה מאסה קריטית כזאת, מאסה קריטית כזאת פועלת כסוג של מגנט חברתי ושואבת אליה יותר ויותר כוחות ויותר ויותר אנשים. ‫שלא נמצאים בתוכה. ‫כדי להתמודד עם הסכנות האלה, ‫יש כל מיני דברים ‫שהשמאל חייב לעשות. ‫הוא קודם כול חייב לדעת להשתחרר ‫מכל מיני סוגים של מחלות ילדות ‫שאפשר להבין אותם, ‫אבל אסור להסכים להם. ו... מחלת הילדות האחת שקיימת לפעמים בשמאל היא המחלה של הרדיקליזם המדומה. אתם מכירים את המחלה הזאת? Okay. אני אגיד עליה כרמלית. הרדיקליזם המדומה הוא מחלה מאוד מובנת. אנחנו כולנו נתקלים במציאות שהיא נורא מרגיזה, היא נורא נורא מקוממת. אני יכול רק לספר לכם מה עבר על היום בכנסת, אבל אני לא רוצה להרגיז את עצמי וגם לא להרגיז אתכם, אנחנו בסוף הזה. יש לי מה לכעוס. אני רוצה לטעון לפניכם, יש על מה לכעוס. בסדר? ואנחנו מול הדברים האלה נמצאים לא תמיד באמת ביכולת אמיתית להשפיע כמו שהיינו רוצים. ואז התגובה של הרביקליזם המדומה היא תגובה שבה התגובה שלנו על מה שקורה מתבטאת בעיקר בהחרפה מילולית. ‫יש מין אסקלציה של ההתייחסות ‫שלנו למה שקורה, ‫אנחנו מחריפים את הביטויים שלנו, ‫אנחנו מחריפים את הביטויים שלנו, שלנו, ‫ואנחנו כאילו נהפכים ליותר לא רדיקליים, ‫אנחנו פשוט נעשים פחות רלוונטיים, ‫פשוט אנשים, פחות אנשים מבינים ‫על מה אנחנו מדברים בכלל. ‫זה לא רדיקליזם אמיתי, ‫שהוא באמת מתבטא ‫באיזושהי התייחסות אמיתית למציאות, ‫אלא זו תגובה טבעית, מובנת, ‫אבל לא אפקטיבית. ‫להתמודדות עם התסכולה של המציאות. ‫בין משפחה של הרדיקליזם המדומה, ‫זה... אין דבר רדיקליזם המדומה. ‫מה אחת? ‫-בסדר, יהיה אחד יכול להביע את דעתו. ‫אני כבר ממש מסיים, ‫אני לא רוצה להאריך. ‫אני חושב שרוב האנשים יודעים ‫למה אני מתכוון כשאני מדבר ‫על הרדיקליזם המדומה, ‫אז אני חושב שזה מספיק. יש עוד מחלה אחת שהיא בעייתית בשמאל, והיא הנטייה, אני אומר את זה קצת בחריפות, אבל אני מאמין בזה, אז אני אגיד את זה פשוט את הדברים באופן חד, הנטייה להפוך עם פוטנציה לאידיאולוגי. זאת אומרת, אותה נטייה שהופכת את חוסר היכולת שלך להתמודד עם הקשיים במציאות, להשקפת עולם. זה לא שאני לא מצליח להתמודד עם המציאות. המציאות היא בלתי אפשרית להתמודדות. זה בדרך כלל מתלוון לאיזושהי אמונה שהישועה תבוא מבחוץ, דאוס אקסמכיה. מישהו מבחוץ יבוא ויסבר פה את העניינים. אתם מכירים את הלך ברוח הזה? עכשיו, החשיבה הזאת של מישהו מבחוץ יבוא ויסתדר את העניינים היא במקרה הטוב מאוד מאוד נאיבית. היא משקפת חוסר הבנה של איך נראה העולם, ולא בדיוק פועל בעולם, ואיך אינטרסים פועלים בעולם, ולמה שמישהו יעשה את העבודה בשב, בשבילנו על דברים שאנחנו לא מסתכלים לעשות אותם. זה דבר מאוד מאוד בסיסי, אבל זה נורא קל. ‫לוותר על ההתמודדות ולהציע, ‫במקום שנתמודד עם הקשיים, ‫עם הבעיות, עם המורכבויות, ‫עם העלייה במדרון הקלול ‫שאנחנו צריכים להעלות אותה, ‫במקום זה לקוות שהפעולה תגיע ‫מתרבות זרה. ‫הם יבואו, יהיה הסדר כפוי, ‫יהיה זה, יפתרו לנו את הבעיות. ‫זה לא ייתכן שישאירו אותנו פה ‫להגרוסף בצרות שלנו. <coughs> ‫גבול <coughs> התפיסות האלה, וזו באמת הנקודה האחרונה, האחת עשרה, שאני מדבר עליה. אני רוצה להציג לכם את, ה... זו במקרה גם תזה האחת עשרה של איש חכם וחשוב. התזה האחת עשרה של מרקס על פוירבאך, שהוא אמר, וזו אני חושב התזה אולי הכי חשובה, כשאנחנו חושבים על פוליטיקה שמאלית, שהרבה מאוד פילוסופים, או שכל הפילוסופים, הוא אומר, התעסקו בלפרש את העולם, אבל מה שחשוב באמת הוא לשנות אותי. אני חושב שזו הקריאה הכי חשובה של מרקס מכל הקריאות החשובות שהוא קורא. ואם לתרגם את הקריאה הזאת לשפה אופרטיבית, אז מה שבעצם מרקס מציע לנו לעשות זה להסתכל על המציאות. לראות את הספירות שקיימות במציאות, לנתח אותן, להבין איך ניתן מהספירות האלה להתקדם. להסתכל על הפתחים שקיימים במציאות, לראות שהמציאות היא לא קיר אחד אטום וסגור, יש בה פתחים, דרך הפתחים האלה צריך לדעת להתקדם. הם לא תמיד נופים, הפתחים שקיימים במציאות, הם לא תמיד מזמינים, אבל צריך לדעת לאתר אותם, וכשמאתרים אותם צריך לדעת להתקדם בהם, ומתוך הפתחים האלה לייצר את המקום היותר טוב שאליו רוצים להגיע. הדברים האלה נכונים לגבי מציאות בכלל, אבל הם נכונים בוודאי לגבי המציאות המורכבת שאנחנו נמצאים בה בחברה הישראלית. מציאות שכמו שניסיתי לומר, יש בה איומים אמיתיים וגדולים מאוד, אבל יש בה גם אפשרויות. והשאלה הפוליטית החשובה והגדולה שעומדת בפנינו היא, האם אנחנו נדע באמת למצות את האפשרויות האלה? ‫האם אנחנו נדע לתרגם אותם ‫מלשון של... מרמה של פוטנציה ‫לרמה של מציאות? ‫התשובה לשאלה הזאת ‫היא לא שאלה שתשובה שכתובה ‫באיזשהו מקום, ‫אלא היא פונקציה של העשייה הפוליטית שלנו. ‫תודה רבה. ‫טוב, שאלות, הערות, הצעות, ‫מחשבות, הערות. בואו נעשה סבב של תשובות, ואחר כך נעשות עוד no כמה ש... נעשה עוד סבב. קודם כל, אני לגמרי מסכים עם מה שאמרת, מה שלך? עופר. עופר. אני לגמרי מסכים עם מה שעופר אמר, ואני חושב שזה נכון שאנחנו נמצאים במערכת שבתוכה יש מאבקים פנימיים, וחשוב לראות את המאבקים הפנימיים האלה. אתה אמרת, ואני מסכים איתך, ערובר ריבלין הוא לא חשיב, וגם גדעון סער הוא לא חשוב. אני לא רוצה להתחיל ברחימה, יש רחימה ארוכה שאפשר לדחום אותה, אבל מה שאני מתכוון לומר בזה, זה שאנחנו לא נמצאים לדעתי במצב שאפשר להגדיר אותו שכל ממשלה היא פשיסטית. אני לא חושב שאנחנו נמצאים במצב הזה. אני חושב שבשלטון בישראל נמצאים כוחות שהם באופי שלהם פשיסטיים. הם חלק מהשלטון, זה מספיק מסוכן ומספיק מדאיג. ובנסיבות מסוימות אני יכול לראות אותם גם הופכים לדומיננטית, ואת הפוליטיקה שלהם הופכת להיות לדומיננטית, זה עדיין לא המצב. אנחנו עדיין לא במצב של איום וסכנות ומאבקים שהם בחלקם מתבצעים בתוך המערכת, וככל שאנחנו מצליחים, למשל, אנחנו עשינו בכנסת יוזמה מאוד מעניינת של מה שקראנו לו חירום להגנת הדמוקרטיה. ‫שאנחנו יזמנו אותו, אבל הצטרפו ליוזמה ‫שלושים חברי כנסת ‫במלבן של סיעות בבית, ‫לכנס טרום שבאמת התכנס בכנסת ‫מול חוק הנאמנות-אזרחות, ‫והחליט גם בסופו להמשיך ‫ולקיים את המסגרת הזו ‫של כינוס טרום לאגנת הדמוקרטית ‫היא מסגרת קבועה בכנסת. ‫בתוך המעגל הזה, השתתפו גם אנשים שאפילו לא היו בעצמם יוזמי פשוט חוקים בעייתית מאוד, אבל הם היו חלק מהתהליך הזה, וטוב שהם הצטרפו לתהליך הזה. מבחינתנו אנחנו לא רוצים לייצר דינמיקה שבה שותפים רק אלה שהם מלכתחילה היו בדעתנו, אנחנו רוצים לייצר דינמיקה של מעגל מתרחב שאליו נכנסים יותר ויותר כוחות ויותר ויותר אנשים. שהיו באופן עקרוני יכולים להיות גם בצד השני, שאנחנו מרוויחים אותם לטובת תהליך דמוקרטי על חשבון תהליך אנטי דמוקרטי. כך שאני בהחלט חושב שהמערכת היא מערכת שעדיין מתנהלים בתוכה מאבקים. אני אמרתי שבית המשפט העליון נחלש, הוא בהחלט מאוד נחלש, אבל הוא עדיין קיים. ועדיין בתוך המערכת ישנה יוזמה בכלל לבטל את בית המשפט העליון ולהחליף אותו בבית משפט לחוקה שיהיה בית משפט של איומים פוליטיים. למה? כי בית המשפט העליון הזה מפריע. כל הניתוח שלי היה שהאיומים והסכנות נובעים מהעובדה שקיימות שקי... בעיות להם. לצד השני קיימות בעיות, קיימים איומים. איך... מה שמך? ברק. ברק. ברק הציג את התפיסה שאם תרצו מציגים ביחס לאקדמיה. הם, הם רואים את האקדמיה, הם מתקיפים את האקדמיה, כי הם טוענים שהאקדמיה היא שמאלנית, היא לא נותנת בכלל מרחב, היא יוצרת אינדוקטרינציה של דורות חדשים, אחד אחרי השני של שמאלנים קנאים שאין להם בכלל שום חשיפה לשום מידע ציוני בסיסי. זו התפיסה, זו, זו התמונה. עכשיו, התמונה הזו היא כמובן לחלוטין לא אמיתית. מה שקורה באקדמיה הישראלית הרבה יותר מורכב, יש בהחלט מרצים שהם ביקורתיים והם, והם מציעים אופציה של חשיבה ביקורתית באקדמיה הישראלית, זה מה שמרגיח אותם וזה מה שמסוכן מבחינתם, כי ביקורתית, אתם יודעים, מספיק קצת ביקורת בכדי, מספיק קצת אור בכדי להפיק חושך מאוד גדול, כן, כמו שאומר הפתגם, מספיקה קצת ביקורת בכדי לערער המון המון מיתוסים נורא חזקים בחברה, אבל התמונה של האקדמיה מאשר אקדמיה שמאלנית שבה לא נותנים מרחב לימין. וזה מביא אותי לשאלה של מערכת החינוך שקיימת בישראל, שהיא ללא <nurses> ספק מערכת מאוד מאוד בעייתית, והיא אכן מערכת שמייצרת אינדוקטרינציה. אגב, אינדוקטרינציה שהולכת ומחריפה דווקא דחת גדעון סער, כשר חינוך, שבעצם בשלבים, אבל באופן <coughs> לא <coughs> <מאור> מאוד, <coughs> מאוד מאוד ברור ותקיף, משנה את מערכת החינוך כך שהאינדוקטרינציה בה תקדל. אם גם בעבר מערכת החינוך לא נתנה מספיק ביטוי להסתכלות אחרת על שאלות כמו הסקסוך הישראלי-ערבי, היום הסתכלות אחרת היא בכלל מחוץ לתחום. אבל, ופה אני מגיע לשאלה שלך על הגמוניה של הימים, ריימורד וויליאמס פעם כתב ששום הגמוניה בהיסטוריה היא לא כל כך חזקה שהיא מצליחה להכיל ולהשתלט על כל הניסיון האנושי, על כל הקיום האנושי, על כל המרחב של חיים חברתיים ותרבותיים. שום הגמוניה לא מצליחה להיות כל כך טוטאלית. כל המודל של הגמוניה מניח התנגדות. מול התהליך ההגמוני תמיד כותבים ואומרים, תיאורטיקנים של ההגמוניה יש התנגדויות, יש מוקדים של קונטר -הגמוניה. שהם מאיימים, שהם מפריעים, שהם מסכנים, שהם בסופו של דבר יכולים להיות מקור להגמוניה אחרת שיכולה להתפתח בעתיד. ולכן מאוד חשוב להבין שהגמוניה היא הרבה יותר שבירה באמת ממה שנראה לנו כלפי ההגמוניה נראית תמיד כמשהו נורא נורא מוחלט. כן, מה זה הגמוניה? הגמוניה זה אותו תהליך חברתי. שהופך השקפת עולם מסוימת לקונונסנס, ואת כל האלטרנטיבות אולי לנונסנס. אבל ההבניה הזו היא מאוד מאוד יחסית והיא מאוד מאוד היסטורית, והיא מאוד שגירה, בסופו של דבר. אני עוד זוכר, רק כדי ככה לסבר את האוזן, ראיון טלוויזיוני שנעשה בשנת 1995, נדמה לי, או שש, خמש. זה היה חמש, עם בני בגין. וזה היה התחופה של תהליך אוסלו. אמרו לו, אתה באמת חושב שההתנחלויות תישאר לה? זה היה... לא הגיוני בכלל. עכשיו, זה מה שאמרו לו. הוא, הוא אמר את דעתו, אבל נתפסה כ לחלוטין. היום דעתו נחשבת לגמרי ל-common sense בעיני רוב החברה הישראלית, והאלטרנטיבות נחשבות ל אבל זה מאוד מאוד שביר, זה מאוד מאוד משתנה, וזה מאוד מאוד תלוי פוליטיקה, זה לא באמת... נתון שהוא כל כך קבוע וכל כך עמוק. ודווקא מכיוון שהוא כל כך שווי, הוא כל כך שטחי, הוא כל כך ניתן לערעור על ידי עבודה פוליטית נכונה, דווקא בגלל זה באה ההיסטריה הזאת והפניקה הזאת. הפניקה הזאת היא לא, היא לא לגמרי לגמרי דמיונית. הביקורת שקיימת מפריעה. הביקורת שקיימת מעניינת. האלטרנטיבות שקיימות בכל מיני מקומות הם רעש מאוד חזק במערכת. הם רעש מאוד חזק. ולכן נוצר, נוצרת התגובה הזאת, שהיא תגובה מאוד מאוד כוחנית ואלימה, כי אם לא היה שום עיון, ואם אנחנו לחלוטין היינו כולנו לא רלוונטיים, וכל הביקורת הייתה לא רלוונטית, ולא צריך בכלל להתעסק בה. ולא צריך להתעסק בה, שנדבר אל הקיר וזהו. כל האלימות הזאת נובעת מאיזושהי בעייתיות שקוראת מבחינתנו. אה, כן, סליחה, השאלה של אלדד יניב וזה. אז אתם רואים, יש פה שתי טענות. טענה אחת אומרת שלא מספיק הגענו על חנין זועבי. הטענה השנייה של אלדד יניב במאמר אתמול אומרת שדוב חנין וחנין זועבי זה אותו דבר. אז האמת נמצאת בדיוק לא פה ולא שם. אנחנו הגענו על חנין זועבי ואני באופן אישי לחמתי על זכויותיה, אגב, הייתי היחיד, סולקתי שש פעמים מדיוני ועדת הכנסת, זה שיא. כל פעם חזרתי מחדש, אבל שש פעמים הוצאתי החוצה מהדיונים, ותאמינו לי, אני בדרך כלל, לא, רגע, רגע, שנייה, אני כרגע מדבר על טענה שלא מספיק הגענו, היא טענה מקוממת. זה השיא שלי, דרך אגב, זה גם השיא בכנסת, אני לא חושב שהיה חבר כנסת שסולק כל פעמים מוועדה אחת. Uh, אבל uh, uh, בדרך כלל לא מסלקים אותי מוועדות, בדרך כלל למרות שאני אולי מעצבן אותם, אבל לא מסלקים אותי מוועדות, וכנראה עצבן אותם יותר מדי והעיפו אותי שש פעמים מהדיון הזה. אני מרגיש שאנחנו הגענו uh, בצורה מאוד נחרצת, עקיפה uh, וחד משמעית על הזכויות הדמוקרטיות של חיון זועבי להתייצג את ברוחותיה ואת עמדותיה. אחרי שאמרתי את זה, אני רוצה להגיד לכם בצורה מאוד ברורה שעמדותיה הן לא עמדותיה. עמדותיה. האסטרטגיה הפוליטית של בל"ד היא לא האסטרטגיה של חד"ש. היא לא האסטרטגיה של חד"ש. האסטרטגיה של בל"ד היא בדיוק האסטרטגיה שמובילה את האוכלוסייה הערבית לבידוד. מי יבודד את מי? הם לא שואלים את ועד קצה היכולת שלי, על כל סנטימטר של הזכויות הפוליטיות שלהם להביע את עצמם, לבטא את עצמם, לייצג את עצמם ולהופיע בכנסת בצורה הכי רצינית שאפשר. וזה אני עושה באופן יום יומי ושוב. <עד> המדינה תלאומית, <עד> תראה, עידן <עד> יניף ממציא טענות וגם עונה להם, אבל אתה יודע, הוא היה ספינולוג של ברק, אני מציע לך לא להתייחס להם. חדש תומכת בפתרון של שתי מדינות, זה ידוע... שתי מדינות לשני עמים. כן, כן, זו סיסמה של חדש, שתי מדינות לשני עמים. זה שלדעתי, אני כותב אחרת, אז הוא כותב. טוב, שתי שאלות מאוד מורכבות, אני אנסה לענות עליהן בעשר ואני מקווה שאני אצליח. קודם כל, יוסי, אני מסכים איתך, אני חושב שהזירה של הכנסת היא חשובה, ואני מצטער על כך שבכנסת אנחנו כל כך מעטים בחלקים. וכמובן ככל שנצליח לשכנע אנשים להצביע אחרת ולשנות את ההרכז של הכנסת, זה מאוד מאוד חשוב ומאוד משמעותי. בזה אני מסכים איתך. אני לא מסכים איתך בשני דברים אחרים. אני לא מסכים איתך בזה שכשאנחנו קטנים כמו שאנחנו, זה אומר שאנחנו לא מספיק משמעותיים. אנחנו גם היום, עם כל ה... באמת... העובדה שחדש שבעת ארבעה חברי כנסת, זאת אומרת שלושה חברי כנסת, והסיעות הערביות הם עוד שבעה חברי כנסת. מעט מאוד כוחות, אבל עם המעט הזה אנחנו מצליחים לעשות לא מעט כדי להתמודד עם הבעיות ועם הסקטנות. אתה יכול לראות, למשל, אנחנו עשינו איזשהו סיכום ש-150 יוזמות אנטי-דמוקרטיות וגזעניות נמצאות על שולחנה של הכנסת. אבל מתוך 150 היוזמות האלה הצליחו לקדם בפועל מספר לא מאוד גדול. אני לא רוצה לזלזל בחובה ובסכנה של היוזמות שהצליחו לקדם, אבל הרבה מאוד יוזמות הם לא הצליחו לקדם, בזכות, אני חושב, בין היתר, מאבק מאוד מאוד קשה והרבה הרבה עבודה ותרגילים פרלמנטריים ועבודת רוחב ולדבר בני בגין ועם דן מרידור ועם גדעון סער וכל מיני אנשים שלא מוכנים ורובי ריבלין וכל מיני אנשים שלא מוכנים לכל, לכל התהליכים החמורים והמסוכנים שמתרחשים. אז כן, אנחנו מצליחים הצלחה מסוימת, לא מספיק, גם אנחנו די מתוסכלים מהמצב, אבל יש הצלחות. לא רק, אתה יודע, אני אמרתי לי, לא מזמן וזה נכון לצערי שבכנסת הנוכחית אני מתעסק 90% בבלימה ו-10% ביוזמה של דברים בחזיקה שאני מנסה לקדם. זה, זה לא מצב טוב, אבל הבלימה כן, מצליחה לעשות כל מיני דברים. אני אתן לך שתי דוגמאות רק כדי לומד שזה לא יהיה תיאורטי מדי. חוק ההסתננות. חוק ההסתננות, אתם זוכרים, זה חוק שהציל 20 שנות מאסר על מי שבעצם מסתנן המדינה מדארפור למשל, בסדר? הוא מבטיל 20 שנות מאסר, שימו לב, על מי שמסייע לו במהלך שהותו בישראל. מספיק לתת לו כוס מים, זה מסייע לו, מקבל 20 שנות מאסר. זו הצעת חוק ממשלתית. היא הגיעה לכנסת הקודמת ועברה בקריאה ראשונה בהתנגדות של חבר כנסת אחד. בכנסת הנוכחית, בדין הרציפות, ההצעה הזו קיבלה 57 תומכים. 57 תומכים, מול אחד. לא מזמן הממשלה הודילה שהיא מסוגלת מהצעת החוק הזאת. וזה לא קרה במקרה. זו הייתה תוצאה של מאבק ציבורי. זו הייתה תוצאה של מאבק שהתקיים כן, גם בתוך הכנסת, שהצטרפו עוד חברי כנסת אליו. לא נשארתי יבד. זו הייתה תוצאה של מאבק שהתנהל מחוץ לכנסת, של הפגנות, של יוזמות, של כתיבה, של אנשי רוח, של עיתונים. הרבה דברים קרו, אז עשינו. אז חוק כזה זוועתי ומפומם ומסוכן לא עבר. אני אתן לך דוגמה נוספת, חוק המאגר הביומטרי. חוק המאגר הביומטרי, כמו שאתם יודעים, במסגרת של הצעת חוק שדיברה על תעודות זהות חכמות, הכניסו מנגנון של מאגר ביומטרי חובה. כן, מאגר ביומטרי זה כל נתוני הגוף שלנו יוחזקו במאגר מרכזי. זה חוק אנטי-דמוקרטי מובהק ומסוכן ביותר. החוק הזה עבר בכנסת בתמיכה מקיר לקיר, כמעט, עם התנגדות של חבר כנסת אחד. אבל המעבר הביומטרי לא נמצא היום בספר החוקים של ישראל, ולמה הוא לא נמצא בספר החוקים של ישראל? זה לא קרה סתם ככה. זה קרה כי היה מאבק, קיית כי פעלו, כי פעלנו, כי גייסנו, קראתנו אנשי האקדמיה, גייסנו עוד חברי כנסת שיתמכו בדבר הזה. כי בסוף הם הבינו שיש פה בעיה ויש פה התנגדות מאוד מאוד רחבה בעניין הזה. ‫אז גם כשאנחנו מעטים, אנחנו אולי ‫לא מצליחים לעשות את כל מה שצריך, ‫אבל אנחנו עושים דברים ‫שיש להם חשיבות מסוימת. ‫לא צריך אה, להתעלם מהם, ‫כי זה חשוב לשים לב ‫גם לדברים שאנחנו מצליחים בהם. ‫הדבר השני שאני לא מסכים איתך, ‫זה שהזירה היחידה החשובה היא לכנסת. ‫הכנסת היא זירה מאוד חשובה, ‫אבל היא לא הזירה היחידה הגרובה. וכשאני תיארתי למשל את המאבק על חוק ההסתיימויות וחוק המאגר ביום לטרום, לפרטי את המון המון דוגמאות של דברים שהצלחנו בהם, של דברים זוועתיים שהיו על השולחן בשנה שנתיים האחרונות ולא הצליחו לקדם אותם, והרשימה היא מאוד ארוכה, אז אי אפשר להבין את ההצלחות האלה רק תוך הסתכלות על יחסי הכוחות בתוך הכנסת. יחסי הכוחות בתוך הכנסת הם עיומים אבל כשאתה מסתכל על הזירה היותר רחבה, ועל הקשורות לגייס אנשים ולגייס פעולה ולגייס נחף מחוץ לכנסת, אתה רואה שיש כוחות ואפשר להשתמש בהם, אפשר להתייעץ אותם, אפשר להפעיל אותם, ואין גם משפיעים. אז המסר לכם הוא בהחלט, אני בהחלט מסכים למסר שלך, אני אשמח מאוד שכל מי שנמצא פה גם יצביע חדש בבחירות, אני קורא לכם לעשות את זה, שזה תהיה, תהיה אי <אח> אני קורא לכם לעשות את זה וגם לשכנע את חבריכם לעשות את זה. אבל זה לא הדבר היחידי <אח> שאתם <אח> יכולים <אח> לעשות. כן. זה לא הדבר היחידי שאתם יכולים לעשות. בין בחירות לבחירות אתם יכולים לעשות עוד המון המון דברים שיש להם משמעות, שיש להם השפעה. כי יש עדיין מרחב דמוקרטי, וכשיש מרחב דמוקרטי יש אפשרות ללחצים. המערכת קשובה ללחצים, עדיין קשובה ללחצים. בואו ננצל ונפעיל את הלחצים שהמערכת ידע... מסוגלת להיות קשובה אליהם בכדי להשפיע אליה. אז כל <מול> העולם תראו. יש פה ויכוח נורא נורא חשוב שצריך לקיים אותו, כי השמאל הלאומי מציע, כמו שבל"ד מציע, אסטרטגיה הפוכה. עכשיו, אם לא, אם לא תהיה אסטרטגיה שנלך עליה, אז לא נצליח, ואם האסטרטגיה תהיה הפוכה, אנחנו נלך לכישלון. האסטרטגיה של בל"ד היא בגדול אסטרטגיה בגלנית לאוכלוסייה הערבית, היא אסטרטגיה שתוביל לאוכלוסייה הערבית לכישלון, לפי דעתי. לכן אני אתווכח עם בעלדה. זה לא שאני לא רוצה לשתף איתם פעולה, בכל מה שאפשר לשתף איתם פעולה, אבל אני אתווכח. אני לא אוותר על האסטרטגיה של ביטחון. השמאל הלאומי הוא די דומה, רק בהיפוך. הוא מציע מודל של שמאל בלי ערבים. שמאל בלי ערבים לפי דעתי לא יכול להתקיים, אמרתי, הוא שמאל, שמאל, שמאל שמביס את עצמו. מי שמציע היום לשמאל לייצר אסטרטגיה שאיננה כוללת את גיוס האוכלוסייה הערבית, מציע דבר שהוא לפי דעתי הפוך למה שצריך להציל. לכן אני אקיים את הוויכוח הזה, בצורה הכי נוקבת והכי אמיתית. זה לא אומר, אם יש נושא שאנחנו מוכנים, יכולים ללכת עליו ביחד? נלך ביחד. אבל הוויכוח על איזה אסטרטגיה צריך לאמץ, הוא ויכוח שמאוד מאוד חשוב לקיים אותו. שיתוף פעולה צריך להתקיים, אבל הוא יכול להתקיים ולהצליח, על בסיס של אסטרטגיה משותפת. שוב תודה רבה לכם על סגנון יפה, ובקשה.